Hej och välkomna till The Effortcast, jag heter Nick och jag kommer att vara er värd. Idag är det söndag den 22 juli och detta är Effortcast episod 34, den med The Underdark The Effortcast är en podcast som spelas in av Team Effort, som är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons Dragons tillsammans Och i den här podcasten så pratar vi om detta rollspelande, men också om mycket annat Så som tv-spel, brädspel, böcker, tv-serier, ja egentligen allt som intresserar oss Och idag så har jag med mig Håkan god dag. God dag. Och jag har med mig Anna Hallå. Vi ska plöja ett antal ämnen idag som vanligt Håkan ska prata om Lord of the Rings Online Väldigt, väldigt svengelska där det? Kanske för att jag är i Göteborg Jag tyckte om Rings ja, är, men vi kanske, Eller varför jag hatar MMORPG sa det också, Håkan. Ja, det låter som jag ja. Anna, du ville prata lite om pet battles Mm och jag antar också Ragea på något sätt för casual players, eller... Nej nej, nej, nej, nej. Inte Ragea, in, nej. In, inte något sådant. Inte jag. Ja, vi, vi, får, vi får väl se. Dagens topp fem lista um, handlar om Magic the Gathering. Och vi ska sedan efter det diskutera The Underdark och rollspelsomgången som vi hade mm, där. Mm, mm, mm, mm, mm. Sen, har vi en, sen har vi som vanligt en citatlek. Spännande, jag är taggad mm. Är du taggad för att eh, börja prata om Lord of the Rings online? Ja, men det kan jag väl göra um, Det är sånt här MMORPG ni vet, man spelar online med massa spelare Har du en vag aning om vad sånt där. Ja, mm. uh, jag kan förklara lite mer för dig sedan en annan någon gång ah. um, du har Det är en vag ungefär, fast annorlunda Aha. Och uh, jag och Anna spelade det här, för det är free to play Och det är väl den enda typen av MMORPG jag kan tänka mig så jag tänkte, varför inte? Jag gillar Sagan om ringen Jag gillar väl i princip, alltså, vad ska man säga? i princip. vad På papper gillar jag MMORPG För det, det låter asballt mm. eh, Att man kan spela med massa människor Och saker händer och så Men min erfarenhet av det är att det är skittråkigt och man, man springer runt och folk är elaka mot varandra Och arga och allmänt dryga Men Sagan om ringen tänkte jag Ska liksom pusha mig över det här och jag, jag och Anna hade kul, vi träffar Aragon. Ja, vi det. träffade Frodo ja. Vi såg Sam Och en räv Ja, det är nästan det coolaste Vi såg en räv som är med i boken Som man, som man känner igen om man har läst boken liksom. Det var coolt Men, så för, alltså, Sen när vi slutade spela För vi spelade där kanske en natt liksom. mm. uh, Och sen på dagen efteråt man säga. Va, Vad gör man sen Anna, När man har spelat och tycker att alltså, Nu har man gjort en del Vi har hängt i fylket ett tag The Shire, liksom. Vad gör man nu? Alltså för mig är det svårt att komma till ett nytt MMORPG så här. För att jag, jag vet ju i bakhuvudet att jag kommer inte att spela det här så pass att jag levlar till högsta level och, och gör någonting vettigt av det. Utan det här gör jag för att det är lite skoj. Så jag vet inte riktigt vad man gör. Jag menar, det finns ju lite möjligheter i det här spelet, känner jag, att bara lalla runt. För att vi gjorde ju bland annat... Ett eller hundra quest tror jag det var där vi var en kyckling som skulle springa ja, och göra det. Vi var kycklingar som man alltså inte kan ta någon. Du vet, man kan ta kanske en träff från varje Ska man springa och lämna ägg och pr ja. prata med andra djur hela fyllt det, det är rätt skoj. Och ja, jag sen sen fylket, såg vi också men... att man kunde göra det questet Typ 20 gånger till om man ville. Och då, då tror jag att. Du fick någon sorts så här, paniksyndrom och ville gå hem ungefär. Så att, jag, ja. vet, jag var så pigg på det. Men... Alltså, jag förstår inte vad det är man gör i sådana där spel. Nick, har du spelat någon MMORPG någon gång? Ja. ja, ja. Lite kanske. Här och där. Jag, alltså, jag försöker jag lite som dig, Håkan, att jag tycker det låter väldigt det låter väldigt lockande. Så jag har provat ja. ganska många tror jag. Alltså främst World of Warcraft det är väl det jag har gett, gett störst chans. Men... Eh... Ja, det blir för repetitivt för mig jag kan ja kan inte vi... riktigt och, och, och, och inte nog med det, jag och Anna gick runt i fylka Så träffade vi en annan snubbel som frågade om vi kunde hjälpa till med Vi spelar Huber förresten såklart, för vi hänger i fylke Så träffade vi en annan hob som frågade om vi kunde hjälpa till Och ja. spöna ner lite monster åt honom Och vi, vi hängde med honom men han ville göra andra saker hela tiden Han var så stressad <laughs> Jag gillar inte andra människor Nick <laughs> Jag har egentligen ingenting emot de andra människorna Jag tror att problemet är Mer det repetitiva i allmänhet Det är alltid väldigt ja, men, samma uppdrag Ja men verkligen, och allt jag vill göra är liksom Att skaffa en fet pony och rida till Moria Problemet är mer Egentligen alla de repetitiva Uppdragen Men jag känner också på mig lite att när ni pratar om De här störiga människorna Jag är ju en sån Jag är ju den större människan också <laughs> Aha. Och där kan jag inte riktigt jag minns, stora delar av min World of Warcraft-karriär som förut slutade på level 30 någonting åt hållet, var att jag hittade en neutral stad där båda raserna kunde vara och där många var min level eller lite lägre och jag var en tjuv som kunde gömma sig så att jag kunde stå där i timmar och bara gömma mig tills det kom någon stackare som var lägre level än mig och så döde honom Oh, och sen... att du var en ganker Det är typ du och Joakim Ni spelar nog där likadant ja. Nej, för, jag, för jag minns att det var så min World of Warcraft-karriär Slutade, jag, jag spelade fram till dess och så, jag, så var jag jättetrött Och sen så hittade jag på att man kunde göra det där det gjorde jag det Så gjorde det i flera timmar Och hade hur kul som helst Och sen så spelade jag aldrig mer För då, det känns som att, att... När, när man har kommit till den situationen Då är det då är man klar på något sätt Då är det kör inte... Det blir inte bra efter det Jag tror att för mig så tror jag att det är så att jag tycker att det är coolt att hänga i Midgård. För mm. att det är coolt. Och så tycker jag att det är coolt att kanske hänga med mina vänner så här. Så folk som jag känner och hänga i Midgård. Mm. Så hatar jag resten av människorna. Jag vet inte varför jag ens närmar mig MMORPG när jag vet hur det att du kommer sluta. <laughs> jag vet jag inte. håller ju med om det i, i Sagan om ringen. Just, just det liksom, spelet så känner jag att det var kul att köra med dig. Och sen när vi hittade den andra killen så... Nej, han var, var inte så rolig liksom. Um, nu var ju jag så här ovanligt uh, out of character och, och döpte min hub till gemride eller något för att jag blev sur över att de inte hade något bra namnsystem för, för tjejhober men um, men jag vet inte jag, jag tror inte att det var repetitivt jag tror det var mer att jag kör nog om du kör liksom. jag skulle nog inte sätta mig och köra själv utan jag, i så fall så att vi liksom, ja, kör som vi gjorde senast det är väl ungefär då jag tycker att det är kul liksom. Vi borde nästan tvinga fler till F-40-medlemmar att spela Lord of the Rings med oss. Och så ses vi och så tar vi över Moria eller något. Mm, Men det kan vi göra. Vi kan, bilda, vi kan försöka bilda en, en guild. Det heter inte guild i det, det heter något annat. Fellowship, tror jag. Ja, jag tror att fellowship är en grupp. Och sen så kan man ha Aha. något annat som är en guild. Ja. Um, och, så, så det kan vi göra. Och sen kan vi raida Moria, eller vad man nu gör. Ja. Kommer jag gör? att kunna vara med på min mac det på den? Nej, nej, jag tror inte det. Det är Steam och jag tror att det bara är PC, men jag är inte säker. Man kan, jag, vet inte om man, jag tror inte man behöver gå igenom Steam. Man kan gå ner i den men jag vet inte om det går på Mac. Jag kan kolla upp och återkomma med info om det. Det kan vara mm. kul att veta. Kanske. Ja. Jag är gärna med, ifall jag kan. Ja, för, man, för man kan röka pipa, vilket är typ så här 30 av spelet. Och man kan spela instrument själv genom att liksom använda siffertäntarna. Ja, det är kul. Så det är lite kul. Men är det någonting mer ni vill att prata om om det här? Vad, vad tycker ni egentligen, egentligen om det? Är det, är, det, är, det bara, är det bara att det är? Alltså jag har mest upptäckt att det finns och att det är online och att jag inte gillar online. Men jag gillar fylke så jag vill hänga i det. Och jag ser ett problem där. <laughs> <laughs> men egentligen så är det ju inte så mycket av ett problem. Vi träffade en person som pratade med oss. Vi hade lika gärna kunnat ignorera honom, men nu var vi snälla och, och hjälpte honom fram tills vi tyckte han var jobbig och sa att nej, men nu måste vi gå. Um, så, oftast så träffar man inte på så mycket folk egentligen. Så jag, jag tror att... Men då är det kanske till, till exempel det där, det där questet när vi skulle hitta tio stycken myggor eller någonting, och det tog sig typ en halvtimme för det fanns kanske två myggor i taget. Ja, uh, ah, gud. De questen var ju verkligen när man skulle döda tio av någonting där tog ju evigheter. Det påminner om... Liksom. Ja, gamla World of Warcraft som det liksom var i början. Det, det var, ja, det var en jobbiga quest mm. Aquest. Helar inte? Nej. Men, men, men tal... vi hade fina hattar med fjädrar. Så yes. det var positivt. Men på tal om World of Warcraft så är det också vad du vill prata om idag, Anna. Ifall ja. vi känner oss färdiga med lotr, Lottro. Lottro. <laughs> ja, jag tänkte prata lite om World of Warcraft och du undrade om jag tänkte rage över casual players och det... Vem vet? Ja vem vet, det... i så fall så skulle jag behöva rage över mig själv för att jag skulle nog säga att jag är en vad, vad som kallas en casual player, det vill säga jag spenderar inte jättemycket tid på att sitta och läsa om exakt vad som är bäst för min, för min klass och jag raidar inte och jag kör inte sådär jättehardcore utan jag springer mest och lallar runt och gör vad jag känner för och det tråkiga med det är ju att det finns inte så jättemycket att göra när man har kommit till högsta level just nu då, 85 och då kan man antingen göra som jag och börja levla fler karaktärer tills man har åtta eller vad jag nu har um, och roa sig med det eller så slutar man spela och sådär och det här har ju Blizzard märkt att det är inte så bra så vad de gör nu i nästa expansion- är att de börjar så här fokusera lite på oss casual players- och försöker ge grejer man kan göra om man inte vill raida ungefär. Så bland annat så ska man till exempel kunna ha en egen farm- som man gör så här daily quests i och typ får bättre och skördar- och kan mm. göra lite grejer. Um, och den största grejen som de har lagt till är pet battles- um, som, som går ut på att man, man tar sina gamla hederliga vanity pets sina små kompanjoner och så tar man ut dem i världen och så låter man dem slåss mot olika små djur och mm. de levlar och får nya abilities så man bygger sina lag och man måste levla alla en och en och man kan hitta bra och dåliga djur ute liksom fånga flera och ja, roa sig med det om man vill och det här försöker man göra så casual som möjligt så att när man till exempel letar efter man kan look for battle och liksom slåss mot andra Men då, ser, då syns inte ens namn överhuvudtaget, Så man vet aldrig vem man slåss mot Så man behöver aldrig känna någon sorts press eller något. Och dessutom loggar den inte När man förlorar Den loggar bara hur många vinster man har Så det är väldigt där, uppmuntrande mm, oj, och glatt så, Hur deltagare man har Men ja, så vänta så mm. Principen är ungefär, alltså det, är ju, det låter genialt Men det, det, det låter också väldigt roligt typ så här, Folk vill inte spela WoW Hur ska de kunna spela WoW utan att spela WoW? <laughs> Ja, men ungefär. Det är ju det. Jag, jag, en del av mig ser ju det, och, och en, jag får den andra delen av mig... Så här, men, men jag får, du jag borde får, spela Pokémon äh, i så fall. Vad sa du? Du borde bara spela Pokémon istället. Ja, egentligen så borde jag ju det. Det är ju det jag inser. Det är ju det många har poängterat. Ja, Okej, okay, vad fint, när de har lagt till Pokémon i spelet. Men samtidigt så är det för mig... Jag, menar, jag har lagt ner så Många timmar på det här spelet och nu tycker jag och jag har så jäkla många vanity pets och grejer och jag tycker bara att det är sjukt kul att använda dem till någonting. Så jag har suttit på betan nu och så Suttit och levlat mina pets och varit helt lyrisk när de har vunnit över, över andra. Och det, ja, det, det är en kul okay. grej att göra. Och, och visserligen så här så kan man ju tänka så Okej, okay, men om jag nu kör det här spelet på ett sätt som är väldigt då casual, vilket betyder att jag tar väl inte del av rätt mycket av det här som jag betalar för varje månad. Det kanske är någonting dåligt- men, och samtidigt blir jag glad när det blir så jag grejer, då som jag känner att jag vill göra. Och så inser jag att jag skulle kunna göra det här utanför. Är jag fast? Vad, är jag järntvättad Jag vet inte. Men jag tycker det är kul. Du ragerar lite grann över dig själv ändå. Jo, jag gör det. Jag, nu, för nu började jag tänka på det. Innan, innan var jag bara glad. Nu fick ni med att börja tänka. Det är, herregud. Um, nej, men jag, jag är positiv till det. Jag tycker det ska bli... Jättekul. Jag har testat det på betan men vill inte testa för mycket för att jag vet att allt som jag gör där kommer att försvinna till live sen och jag vill inte så att säga, bli utbränd på, på det innan det kommer vänta, till... Vänta, vänta, vänta. Kommer du inte få, behålla, kommer inte få behålla din progress? Nej, nej, nej. Beta är helt separat. Allt man gör på beta försvinner. Men... men... Det, det är därför man inte vill göra så här jättemycket på beta egentligen. Så här. Men, ja, det är därför det är kul när folk står och typ levlar fiske på betan så blir man lite... Oh, nej. Då blir man lite så här, men hur är det du? Eller när folk försöker typ spela på auktionshuset och tjäna massa pengar på beten, man bara men du kommer inte få behålla det här, vad, vad håller oh, du på med? Nej. Um, så, Jag gillar inte det här. Man kanske tycker det är kul. Ja, jo, men... Men, men ändå. Men, gör, men ändå gör det inte. De, de, de, de gör fel. Don't do it, man. Um, men så att det... Och det knyter väl an lite till, till lottro eh, I det att man kommer till den här punkten Där det finns, inte finns så mycket mer att göra Det blir lite repetitivt För att, ja, som jag nu när jag gör mina dailys Så gör jag ungefär samma dailys varje dag Det finns några som den väljer mellan i spelet Men eh, det blir ungefär samma sak Men till, eh, till, till Vovs då fördel kan man ju säga att du, har, du spelade Lord of the Rings online i sju timmar Och WoW i sju år Ja, jag spelar vad vi nu, typ fem år Jo, Lord of the Rings Online har jag spelat från och till Kanske tre gånger sammanlagt tolv timmar yes. Så so att uh, de har ju uh, vad har en bättre formula där Och det finns väl en anledning till att Lord of the Rings Online blev free to play like, yes. Jo, det var inte för att de gillar att ge bort saker eller? Nej. Eller kanske. Det kanske är väldigt fina människor bakom det här. Jag vet inte. Mm. De tycker ju om Sagan om ringen, De måste vara väldigt fina. De måste vara vackra människor. Ja. Ha, har, har, ni, har, ni, har ni sett uh, bilden som jag twittrade uh, alldeles nyss på Effortcast? Alldeles nyss. Ja, den med uh, min kompis Kalle har gjort, har gjort i. Uh, han har gjort en creeper i från Minecraft ja. i uh, ja. sådana här. Vad heter de? I pärlor han gjort en jättefin creeper. Jag ja, den var fantastiskt fin. Jag ja. såg den. Ja. Mycket imponerande mm. hantverk. Det var ju Kalle som var gäst hos oss förut. Han har okay, många här. Okej, jag ser den. Ja. ja många dolda talanger. Du får hälsa att den är väldigt, väldigt fin. Mm. Jag ska hälsa och sen så lägger jag upp den på Facebook, på min privata Facebook också, så att du kan skriva till honom Åh, oh, vad fin. Så blir han jätteglad. Du fattar ah. inte hur glad han blir. Alltså, jag, jag lovar. Han är som ett okay. barn. Okej, lägg upp den på Facebook så ska jag tagga honom och säga att den var jättefin. <laughs> ja, och alla som vill, alla som vill kan gå in på twitter.com effortcast och kolla in, kolla in den. Och kolla in ah. den. Jättefin. Och Ja, det är kul med pärlplattegrejer. För det är, det är inte bara en pärlplatta. Liksom, det är väldigt advanced. Den har också liksom, jag, flera jag dimensioner. Blev, jag blev yes. helt förvånad nu. Här, jag bara, jaha, kallat på mig sånt. Jag, jag vet inte varför, men det, det är jättekult. Va? Ja, Kalle jobbar, ska vi säga, för övrigt på... På dagis och förskolor och sånt. Han har pluggat lärare. Så att det, är, det är mer jag tror att han missköter sitt jobb och sitter och gör sånt här parapetitivt. Du menar att han, det menar han gör det bästa av sin dag? <laughs> ja. han, är, han är duktig på det här. Det är faktiskt uh, lite överraskande. Vis. Mm. <laughs> är, vi, är du klar att prata om pets? Ja, jag tror jag Jag, jag, jag, jag, tror jag är klar med det. Jag, jag kunna berätta om alla mina fina små pets Men, men nu har jag liksom berättat det som är intressant för andra så, mm. Det är så Jag vet inte varför jag kommer att tänka på den här lilla creepern Men den kändes som mitt pet På något vis ja. Din lilla jag spirit jag. animal Ja, är väldigt liten söt Jag, vet inte, jag kan tänka mig att man kommer att bli rädd för den Om man vaknar och ser den så här i skymningen Någon gång i sängen I <laughs> alla fall om den har flyttat på sig från vår ställen Ja du, du, du, du, du, du slänger dig bort och skriker För att den kommer springa ditt rum ja. Jag är hemma i Göteborg på Minecraft-lanhelg LAN ja, Just det Ja, har varit mycket Minecraft Du skrev till mig på, på Skype här om natten Tror jag, så här. Åh gud, Minecraft, sju timmar i sträck Eller någonting det, du, ja. du verkade trött Jag var väldigt trött Vi, vi spelar först i tre, fyra timmar liksom så här Från 8 till 12 eller något och sen så lite, lite som han jag spelade med sa dagen efter. Jag tror inte vi sa ett ord till varandra sen efter tolv. Typ eller på tre och en halv timme till vi spelade. Så sa vi ett, ett ord. Man bara ba sitter och så hör man det hackljudet. Hack, hack, hack, hack, hack, hack. hack, hack, hack. Ha, har du sten? Ja. Hack, hack, hack, hack, hack, hack. Har du, har du lite trä? Ja. Hack, hack, hack, hack, hack. Lite... Man kan hålla på så mm. länge måste ju säga att jag Anna har väl gjort liknande saker. Ja. ja, jag var lite så här, jag bara sju timmar är inte så jättemycket om jag tänker på så här, förra sommaren och ja, nu den här sommaren. Och så här. Det var hemskt. Nej, det var rätt kul. Nej, det var okej. Det var, det var kul. Du kom inte här efteråt och säga att det var hemskt. Du förstör mina minnen av allt vi byggde och hackade. Vi har också byggt Sorry. en tunnelbana nu för övrigt. Ah. Den är väldigt lång. Är den... Är den, är den automatisk? Kan ni trycka på en knapp och få igång den? Ja, vi, vi hade inte kommit riktigt dit för att det var för många sidoprojekt. Ja, jag förstår. Du vet hur det <laughs> Själva har jag, jag ju då jag en så kan trycka på en knapp. Joakim Pajade den. den. <laughs> ja, Han hade sönder den. Smsade han mig och berättade igår. Um, och kunde inte fixa den. Så att jag ska väl gå in på vår server och se vilken skada som är skänt. Han är... att Kalle spela lite på våra Minecraft- uh... Bana som vi hade Han har han också pajat typ hur mycket som helst På typ fem minuter Åh <skratt> oh, nej <skratt> Oh. Ja, men Joakim lät så stolt när han berättade att han hade grävt rakt in och hamnat i varandra tunnelbana med liksom en flod efter sig Han lät så han bara, han bara Vad är Odsen? De byggde sitt hus ungefär, jag vet inte ja. 20 meter, bort, 20 meter bort, bort ungefär och så bort de. Rätt under, stora odsen mm. eller rätt låga odds, man säga. Ja, faktiskt Det jag menar ni att chansen är stor att det händer Ja men det, var, det, var, det var fascinerande för att det var första gången han spelade Minecraft så att han, han satt jag var livrädd i början och ja, grävde in sig i ett hål och vägrade komma ut och ja, blev rädd vad han än hörde. Det var, det var skojigt och jag, jag var ute och letade katter i djungeln så att jag lät honom och Markus hålla på lite som de ville och sen så kom jag och hjälpte till och satte ut facklor i deras totalmörka eh, gruva för det var lite så här att, oj nej men varför spanar ni zombies på vårt, våra huvuden hela tiden jag bara för att ni är i totalt mörker ni kommer att döda nere Hej. gillar det. Ja. Ja, vi, vi måste sluta prata om Minecraft annars tror jag vi kan för det är en sån sak man kan prata om i 200 år i sträck utan, ja, uh, yes. utan att sluta um, <laughs> vi ska ta en liten paus för att sen återkomma med min topp 5 lista på Magic Short där var vi tillbaka ifrån pausen för att börja med eh, topp 5 listan. Och det är väl egentligen inte det är inte en topp 5 lista topp 5 Magic kort så mycket som en topp 5 lista topp 5 Magic kort man minns på något vis. Okej. Okay. Eh, hur mycket erfarenhet har ni av Magic the Gathering? Jag har spelat kanske två månader. Jag har ingen aning om vad du pratar om. Det är min erfarenhet. <laughs> Magic är ett kortspel, ett speciellt kortspel som man köper. Man köper booster packs, heter det. Alltså man får ett antal kort som är ja, slumpmässiga helt enkelt. Och så bygger man lekar och så vidare. Och då. Mm. Det... Jag tror jag förstår konceptet liksom, med sådana här ja, kortspel. Ja. Man, har, man, har ja, man har länder som man behöver för att lägga ut andra kort och så vidare. Och så vidare. Man turas om och spelar mot varandra Så har man 20 liv och man ska få ner det livet på de andra Helt enkelt Man kan få olika slags attackkort då Man kan bygga olika taktiker Man kan antingen ha mycket länder Man behöver länder liksom för att kasta magier och så Eller så har man mycket monster Eller så har man blandning av det Eller så. Ja. Och det finns olika element och grejer Precis och det är, det har, Magic har funnits, har jag sett nu sedan 1993 Det är ganska kort tid egentligen Eller hur? ett ja. ögonblick och den, när man kollar på enligt Wikipedia, som alltid, som var en ständiga källa, så, så är det, som det är idag, är det cirka 11-12 miljoner spelare, något sånt, som spelar Magic, som det är idag. Oj. Ja, så det, så det är Hur väl... mäter man det? Ja, du... Det är... Turneringar kanske? Ja, något sånt Så det, ja. det är väl enligt eh... jag, tror de, jag tror inte att de räknar kanske typ så här alltså någon som sitter hemma som jag som har kort. Nej, för det, det, okay, ja, för det var det jag tänkte jobba men, men... Nej, det, i så fall skulle det varit många fler tror jag. Och det var sådana som överhuvudtaget yes. kort. Men, det, men nu, så det känns som att det är ju nästan lika. Det är väl många som spelar World of Warcraft. Ja, det är fler än som spelar nu uh -huh. Ja men eh, 12 miljoner, eller 11 miljoner, eller vad det nu var, är åtminstone väldigt mycket människor som spelar det här kortspelet. Eh, oh, ja. Och det kom 1993, jag, jag minns inte exakt vad första. Det släpps i, hela tiden olika versioner och som Nu får du ha de här korten, nu får du inte ha dem och bla bla bla bla bla. Men eh, jag vet inte om de första, men de första så här, eh, versionerna som jag kommer ihåg var alfa och beta. Och, och jag antar att jag började spela tidigt om versionerna hette alfa och beta. <laughs> det, känns som det. Det, känns som det, det känns som det Jag började inte spela själv när de var Utan det hade kommit några till När jag började spela Men det, det, var, väldigt, det var väldigt mycket sådana kort i alla fall Som var ute okay. då Och de är väldigt ovanliga nu såklart Det var ganska länge sedan Men så den listan som jag har gjort Den bygger helt enkelt på kort Som jag tycker på något sätt för mig definierar Magic the Gathering och ja, Som jag minns väldigt väl från den gamla goda tiden Då jag spelade Nummer 5 Sinkhole är det här något ni känner till? Nej, kanske. Vilka färg har det? Det är svart och det, är, det kostar två mm. svarta att lägga ut. Och det är ett sorcery, alltså en magi man kan använda på sin egen tur. Ah. Och så här står det när man läser på kortet. Destroy any one land. Ah, så man kan paja någons land. Precis, och för mig definierar det här på något sätt de svarta landpajlekarna som man kunde möta då och då som hade sin och sådana här länder som strip mine som var ett land som man ballar ut och sen tappar man det och offrar det och förstör detta någon annans ja, det. land alltså riktigt sadistiska det. det är alltså som att man tar någons mana för alltid han <laughs> Typ för att du, du, du, lägger, du kanske får ett antal länder på hand Som du lägger ut för att få mana Så att du kan göra saker Och så finns det lekar Jag spelar alltid exempelvis landpajlekar <laughs> Kanske förra förvånande så, Som är ja, helt enkelt kort som förstör länderna För de andra så att de inte kan göra så himla mycket Och detta är ett mm. sånt kort då. <laughs> Vad tråkigt ja. Sen så finns det Jag hade en variant där, där det gällde så många kort på handen som möjligt För alla mina kort blev bättre om jag hade en stor hand <laughs> Ja, det, ja, finns, det finns mycket coola kort alltså. Det här, det här var ett av avarna. Det, här, det här kan man säga också det här är ett 10 ditt ett 10:e av Och det, det är lite där man ah. också bli så här. Det var häftigt. Det var lite svårt att få tag på för det var det var gammalt redan på den tiden liksom. Ja, det är häftigt. Nummer 4 Counterspell oh, den har jag. Är det, är det typ en blå trollkar på den Som står och håller ut sina händer lite grann va? Det finns väldigt många counterspell Vad jag minns Men jag okay. det, det är en blå trollkar på en av dem Såklart, det är flera olika blå trollkar Men det, det är ett blått kort Och det är en interrupt yes. eller en instant Eller vad man ska kalla det Det är helt att du kan använda den när som helst Och den går före allt annat som används Precis, och det, och det man gör är väl att man Kostar två blåa att lägga ut Counter target spell det, det är i princip att den andra gör Vad som helst som är att lägga ut Någonting helt enkelt ifall det är Inte ett land och sådär, men att lägga ut någonting Och då lägger du den här, nej det, nej jag kontrar Då får de slänga det kortet som de Betalar massa mana för att lägga ut ja. Exakt, tråkigt Det var mitt, det var mitt enda skydd Från eh, typ Något kort som heter någonting i stil med Inferno eller någonting för jag kom, Min polare satt på alltid på det kortet och Jag hoppas alltid på att jag ska, skulle få upp counterspell. men jag hade, jag hade ett eller två sådana Så alltså det var, jag fick Det räddade mig aldrig ja, det, det är ett fruktansvärt viktigt kort för blåa, de flesta blåa lekar Kan man säga Ja. Ah. Och det är text, ah, texten på den counterspell som jag har framme här är It was probably a lousy spell in the first place <laughs> <laughs> ah. Nummer tre Även här, ett blått kort Time walk Okej, okay. mm. det är rätt coolt Ja det är coolt och det är helt enkelt ett sorcery. Också detta, ett blått kort. Ett eh, blott och ett valfritt land lägg ut. Och det det gör är, take an extra turn after this one. Okej. Okay. Ni kan tänka i styrkan i det kortet. Varför göra det? en extra turn? Ja, det, det kan nog göra ganska mycket tror jag. En hel extra turn. För mig så är det, det här definierar på något sätt. Jag skrev, skrev lite om korten också, var, varför jag hade med dem. Och då skrev jag ner på detta korten man aldrig kunde få som var för dyra. Oh, nej. Ah. Ja, helt det, det fanns massa sådana. Det, det finns uh, olika moxar och dubbelländer. Och sånt där. Moxar är noll, kostar noll att lägga ut och ger en mana i en viss färg. Alltså Det är som att man har ett, kan lägga ut ett extra land. Man kan lägga ut två länder den turen. Men det är ett artefakt istället. Så det, det, finns, okay. det fanns vissa kort som var väldigt bra helt enkelt, som, som alla äldre killar hade när man var på de här spelställena men som man själv mm. aldrig kunde ha råd med. Ja. Oh, time, cool. time walk ett av dem Nummer två Giant Growth oh. Där känner jag igen, mm. tror jag Blir bli monsterna plus två eller någonting? Nej, jag har helt rätt Nästan helt rätt Det är ett grönt instant, alltså att man kan lägga det när som helst Det kostar bara ett grönt att lägga ut Och Target Creature gets 3 plus 3 plus tre Until end of the turn ja, det. Och plus tre, plus tre är väldigt mycket kan vi säga Starka creatures brukar vara så här riktigt starka Brukar vara fyra, fyrar och fem femmer Och sånt, så plus tre Plus tre gör väldigt stor skillnad Och det kan ju vara skillnad mellan att någon attackerar dig med en jättestark gubbe och du har en jättedålig 1-1 ett, ute. Alltså 1 i attack och 1 i defense. Mm. Och så lägger du det där och plötsligt så är hans jättebra gubbe död. Och eh, Anna, det här, det här är plus 3 plus 3 innebär att man har 3 i attack och 3 i defense. Ah. Och så den som högst siffran när man anfaller vinner. Alltså om jag har en 3 mot Nix 2 alltså i defense så, mm -hmm. så vinner jag. Mm. Ah. Och det här ger alltså plus 3 plus 3. Ja. Ah. Oh. Och det gör också så att eh, om du attackerar Och det är lite mer öppet mål Det är inte någon som blockar Så att du attackerar direkt mot spelan, Då tar de ju extra tre skada Exempelvis då eh, Exakt. Och de man hade ju bara 20, 20 liv Så det är ganska mycket jag hade, ett, jag hade ett kort som heter Heroic Resolve Som var plus 2 plus två som jag gillade också Ja det finns mycket sådana kort Men just eh, Giant's Growth mm. är på något sätt speciell För den, den var billig Väldigt många hade den Den var fruktansvärt bra Och så hade den ju smeknamnet GG och, och smittan gör ju så att kort blir minnesvärda ja. på något sätt Ja det är sant <laughs> vad, är, vad är flavor texten? Flavor texten på GG Jag tror inte, jag tror inte det är någon inte på, inte på den som jag vet i alla fall Tyvärr Jag kan se om jag hittar Någon, någon text här det, det, det, det, det, det, där. det finns ju många olika Alltså många olika liksom, Versioner alltid av, av, ja, av korten Men här har vi den som jag hade Here in Finhorn, the goddess Freilis is generous to her children. Coolt. Den som sa det var... Coolbjörn, äldre druid of the juniper order. <laughs> cool. Coolbjörn. Coolbjörn. Cool cool <laughs> <laughs> Vill ni höra nummer ett? Ja. Nummer ett på listan över de mest minnesvärda Magic-korten. Här har vi Shivan Dragon. Ooh, vad what, är what it? While it's true most dragons are cruel, the Shivan Dragon seems to take the particular glee in misery of others, often tormenting its victims, much like a cat plays with its a mouse before delivering the final blow. Shit. <laughs> <laughs> Svin. Och, ja, och den, för mig symboliserar den på något sätt De, ni, vet, ni vet lekar Som hade så här jättestarka Creatures eller varelser för, ah. för det var alltid Folk som spelade som bara la ut massor av enorma monster och Shivan Dragon var Ett väldigt vanligt sånt som var ganska lätt Att få tag på ja, men, men ändå väldigt kraftfullt Det kostar fyra valfria och två röda Att lägga ut så det är väldigt dyrt att lägga ut Det har flying alltså att man kan inte Blocka ifall man inte också har något som flyger och så har den en, en grej man kan använda. Så att man betalar för varje rött land man betalar när man anfaller så får den plus ett ja. i attack. Okej, okay, jag, jag, äl jag älskar sådana grejer. Ja, saker. så att man kanske lägger ut den och den är en 5-5 fem då. 5 i attack och 5 i defens. Och då vet ja. man att då har man antagligen rätt många röda länder. Så nästa gång man attackeras så betalar man 5 till och då är man 10 i skada. Ja, och det är halva livet på spelaren. Det, ja, det finns många... Det finns otroligt det är jättesvårt att välja ut. Men jag, jag, jag hoppas att, jag, att folk som gillar mig inte hatar mig för kortingar jag valt ut. Jag, jag kan göra några shoutouts för att inte bli mördad. Eh, shoutout till Sarah Angel, Savannah Lion, Incinerate, Lightning Bolt, Dark Ritual. Eh, eh, shoutout till eh, Bop också. Eh, Kanske till, kanske till Goblin King det, det finns väldigt mycket att shout outa till För att folk inte ska bli arg på en, kan jag tänka mig här. Det, det är ah, jag ett det. seriöst spel Med andra och det, det är viktigt så här, Nära relationer med korten Jag, jag tror det ja. faktiskt okay, ja. mm. Mm. Försöker förstå kulturen Nix ja. eh, Ifall det hjälper dig alls att placera mig i tiden Så hette den, den typ expansionen Eller vad det nu är för någonting som jag skaffade eh, Var del av Saviors of Kamigawa Ingen aning faktiskt Jag har okay. att jag hade slutat spela Jag spelade när jag var ganska liten Så, så beslutade jag, nu spelar jag lite ibland igen Träffade en kompis i går som visade sig att han spelar en gång i veckan Så här Booster drafts när man, när man går och köper en, en så här Lite olika paket Och så spelar man mot andra och tävlar Och det gör han en gång i veckan Det är ganska häftigt Det är faktiskt gott och det är lite mer random än, än liksom en, det är inte en välplanerad lek utan det är lite mer, eh, ja. det, vad, säga, vad säger man, utan att planera helt enkelt. Ja, det känns som att det handlar lite mer om skicklighet då, om jag ska vara ärlig. Att man verkligen ska kunna spela. Ja. Ja, ja, ja, faktiskt. och kanske lite tur också. Men det är väl det är väl som med poker. De som inte kan det säger att, man, att det bara är tur. Ja, och självklart handlar det också om tur. Det blir väldigt slumpmässigt vad man får kort. Så det, det handlar också om tur. Ja, ja, ja. Um, vi ska ta oss en liten paus För att sen återkomma Med uh, att prata om Dungeons and Dragons och The Underdark Så att uh, ja. Ja, Vi smyger ner i uh, Varje grotter och uh, vila lite Sen återkommer vi inom kort Ja, vi spelar alltså i Underdark nu. Ehm, och jag vet inte, Nick, du har väl lite du har väl lite koll på Underdark sen innan och så. Ja, det har jag. Det är, I och med Baldur's Gate så har jag ju opåfental koll. Men, äh, men jag kan ändå att du precis. kan berätta lite. Vi pratade pratat om det lite tidigare också, mm. tror jag, i i effortcast just om de olika delarna ja, i Underdark precis. och så vidare. Underdark är ju i princip liksom. Ähm, Okej, okay, världen, världen i DD är, är liksom i grunden fortfarande ganska liksom hemsk. Det mesta kan döda en. Och så tänker man sig att man liksom för varje liksom kilometer ner under marken man går så blir det värre. Och Underdark då börjar ett par kilometer under marken. Liksom redan... Eh, dungeons and Dragons har ju som, som namnet skallar både Dungeons och Dragons. Eh, men eh, Underdark ligger liksom under till och med Dungeons. Vilket gör att det är ett, ett ganska hemskt ställe helt enkelt. Och där bestämde vi oss för att äventyra. Och eh, jag har varit Först var jag lite så här. Aha, vad ska vi göra här nere? Vad, vad, vad finns det här att göra? Sen började jag läsa om Underdark och gillade det väldigt mycket. Så jag började tillbringa... Jag tillbringade en del tid med att... Komma på någon så här anledning till att... Level 1-karaktärer är nere i Underdark. För att Underdark är farligt. Och som ni vet i D&D så, så har man ju liksom nivåer. Man har levels. Och det är inte förrän kanske level 6, 7, 8. Man ska hänga den nere egentligen. Men nu är vi level 1 helt enkelt... Och, så jag tillbringade lite tid med att göra en en fängelsekoloni som jag tänkte att vi skulle hänga i ett par, ett par sessioner, liksom, lära oss hitta runt i Underdark. Men, men det blev inte så, Nick. Det blev inte så. Nej, inte riktigt. Va, va, vad hände? Ja, det, jag hade skapat en karaktär som i mina ögon var ett djur. Yes, uh, en, en minotaur. Det var en minotaur, ja. Och... Han var en stor fighter och jag hade en hel tänkt historia. om Han har egentligen bara gått runt i Underdark. Och han och har släkt i tusen år och bara gått runt och dödat folk i ett visst område som de har som sin mace, helt enkelt. Och han men exakt, skulle vara exakt. väldigt ond, och, men främst var alltså var han ett djur, helt enkelt. Väldigt, väldigt djuriskt. Väldigt, Militarer går från att vara väldigt mänskliga till väldigt uh, djuriska. Eh, och de dras däremellan. Och det är den kampen som, som allt det här med... Uh, alla labyrinter, egentligen handlar om Och det... Ja, det, var ju lite kul. det var ju lite kul när du läste Om Minotaur och kom fram till att de synen är väldigt Artiga ah, det, det stod att de var juriska, hänsynslösa bla, bla, bla. och artiga <laughs> En polite. polite Och det var, det var... Man tänker sig som liksom en snubbel Som, som blir om ursäkt innan han äter upp ja, men Lite så <laughs> Ja, det Alltså hände var väl helt enkelt att så fort han fick chansen att få sin utrustning och sina vapen så började han ju attackera folk inte just folket i våran rollspelsgruppen ja, men andra helt enkelt och det slutade med att de, de var rätt mycket kraftigare än honom så han, så han dog jag dog direkt. Det. Ja, det var ju det var ju lite tråkigt för, jag, för att eh, redan hade, hade Jack din Minotaur hade så här börjat få lite, så här, lite, lite relationer med andra i, i gruppen och så det var, ja, det var lite fint Det var lite fint och det, och det var lite synd att men, han dog men, men som jag sa till er också när jag gick in och skapade eh, den här karaktären Och i huvud taget att skapa en karaktär som är så jurisk Då behöver det bli Det måste bli en bra start om man ska ha lite tur nästan för att han ska överleva när det är, För att det... Exakt, och nu hade vi ju liksom otur ja. he hela, och, och jag tänkte också att det var någon i partiet som skulle ha Alltså om man säger så, när jag slogs och gick ner så Jag, jag hade planerat att jag skulle gå ner jag, jag, det, det var inte förvånande för mig att jag gick ner Det som var förvånande för mig var att ingen i gruppen hade tränat sig <laughs> i kunde Nej, det är också intressant vi, vi är nere under jorden där det är liksom som farligast i hela världen och så har ingen av er gjort en healer Eller ens någon som har färdigheten heal och din... som, liksom, som, som, skulle, som, som typ ungefär första hjälpen Det är ungefär som om en grupp vänner skulle gå ut på vattnet Och in, ingen kunde eh, hjärt- lungräddning Eller, eller liksom munmetoden <laughs> Eller en simma <laughs> Ja, men det, så det var väldigt svårt att, han dog helt enkelt Men jag gjorde helt enkelt att jag Jag tog upp min karaktär i character creator Och mm. eller character builder och jag gjorde en till, yes. eh, i princip helt likadan. En ork istället. Så ja. det, det gjorde ja. mig inte så mycket. Det var ganska väntat, men ändå lite oväntat att, att vi inte skulle ha någon som kunde heal. Så jag, så jag dog ändå. Men det, det var inte bara jag som hamnade <laughs> det, det i trubbel. Det var svårt i Underdark. Och du säger, Håkan, att det, det är meningen att man ska vara högre level där mm. egentligen. Ja, alltså nu, det var ju inte så att jag slängde liksom level 9 karaktärer på er. Men jag vill ändå liksom få in känslan av att det är ganska hårt där nere. Så att även om ni mötte liksom saker som var för er för era nivå så gjorde det ändå lite snävare. Alltså lite mer mot kanske level två. Och tänka tänker mig att så skulle det vara ungefär fram till, fram till att vi hoppade då till level 11 som var planen. Att, att hela tiden skulle vara ganska farligt. Och framförallt att eh, liksom, om ni möter en drake så, så kanske man tänker Ja men då är det väl en drake vi kan spöa. Liksom, tänker man kanske som spelare. Medan The Underdark inte alls skulle vara säkert att jag har planerat det för att ni ska klara det. Utan snarare för att ni ska kunna fly därifrån och veta att det är farligt. Jag menar. Ja det är det betydligt mer spännande på något sätt När man verkligen, när man måste springa fram och slåss mot den Och känna av, kommer det här verkligen gå eller inte Ja precis Och då tänker jag mig att antingen så blir man liksom Smart efter två träffar Eller så, eller så blir man inte det och då blir det en till Turtle party kill som det var för några mm. gånger sen <laughs> Och det, det, det är Om man tänker på exempelvis När man spelar Ballersgate Eller något sånt och man möter en drake mm. Då är det ändå första känslan När man ser en drake i Ballersgate, det är mm springa åt andra hållet för man vet att jag kommer dö direkt alltså det man gör exact. inte som, som man gör i Dungeons and Dragons ofta att man går slåss mot draken direkt när man träffar den utan det är springa iväg träna sig i timtal alltså, av spelande alltså, hur länge som helst för den bästa utrustningen, potions liksom verkligen sätta upp för expeditionen döda den här draken det, så att jag, jag gillar det jag hade, jag hade samma känsla med en kompis i Icewind Dale ett annat spel som utbildas i samma, samma värld, liksom Forgotten Realms. Och då är den. Helt, helt plötsligt kan man bli teleporterad till eh, typ en djungel. Och där finns en drake. Och förstås är den här draken, liksom. Den är, den är stor som, som hela skärmen. Det är typ det största någonsin. Och även om man har levlat liksom, ganska bra. Alltså, liksom, man, har, man har gått igenom storen helt enkelt. Så är det en svår fight. en jävligt svår fight. <laughs> Drakar är farliga. Drakar ska vara farliga. Ja, men det känns som att det passar. Och... Jag undrar ifall andra vart jag undrar för Anna blev jävla skrämd. Nej, jag, jag, jag, var, jag var, hämtade något att dricka Och så typ, hade jag lite hjärtklappning Och, och typ, märkte att jag började gråta lite Men i alla fall eh, så, så kom jag tillbaka alltså, Då satt ni alltså och diskuterade att, Så att jag var tyst, jag har lyssnat jag Det här var alltså för att Anna var, var rädd för en spindel Och vi tänkte att det var en bra övergång till att prata om Anna Dark Där det finns det så mycket spindlar mm. <laughs> Ja, exakt det, var, det här var väl planerat Mm. Mm. Vad har du att säga om Underdark Anna, än så länge? Um, jag vet inte, nu, nu, nu tänker jag mest bara på spindlar nu när jag har sagt det Men um, jag, jag gillade det, jag gillade att det var... Att det var lite hårt. Jag fick ju tillbaka min gamla kompanjon-healers-guilt- för att jag inte hade gjort en healer. så där När, när alla, alla prompt skulle gå och vara suicidala och typ dö överallt. Men, men så tänkte jag, nej. nej det, är inte, det är inte bara mitt jobb att vara healer. Jag spelar ju min lilla kobold-zerb- som jag pratade om förra veckan, tror jag. Och Han, han blev ju kompis med Nix-karaktär först- och sen, eller tror jag i alla fall, att han åt inte upp Serb i alla fall. Så jag tror han gillade honom. Sen gick ju han och dog. Exakt. Nu försöker, försöker Serb bli kompis med, med Drauen. Och jag tror att Drauen tycker om honom. Så att han, han klarar sig <laughs> rätt bra i andra dag på att vara lite gullig sådär. Okej, okay, så Nicks karaktär, Minotaren Jack, han dog ju i något, något slags litet bakhåll. Efter bakhållet var klart. Så skulle Jack prompt bråka med lite andra fångar i den här kolonin som jag hade byggt upp Och de fick, de då ner honom Och dödade honom Och sen började ni vandra därifrån för att ni hade dödat en medfånge som ni tänkte att det var väl lika bra att dra kanske mm. och, så, och så träffade jag en massa goblins Så jag hade, jag hade så kul med de här goblinsarna För de hade, de hade crossbows Och de sköt varje gång som ni kom in i rummet Och ni kom in i så jättebra tempo Så att, så att en, en karaktär klev in i ett rum alla mina fyra goblins avfyrade crossbows så <laughs> väntade det liksom ett, ett helt varv I liksom initiativordningen Så att när nästa kom in igen då hade alla fått ladda om sina vapen och skjuta en gång till. Så varje gång som ni in så, så, så, så liksom riskerade ni att ta typ så här 15 skada av 30 som ni hade på den leveln ungefär. Jag tror inte riktigt vi förstod hur det fungerade där. Jag tror vi var mest rädda över det faktum att vi stod i någon sorts korridor och alla stod på rad. och vi, ja, Ingen ville gå in i rummet och sen så var det någon som sa, ja, jag går väl in i rummet då? och då blev det 15 skada och då vill ingen gå in ja, för det för det var verkligen så att liksom alla sa nej, nej, nej, nej, nej. Och sen är Goblinsnans tur, då laddar man om sina crossbows och så säger någon okej okay, då. Ja, men <laughs> vi tänkte ju att de skulle göra det varje gång vi gick in, jag vet inte riktigt. Ja, riktigt. men ni vet ju reglerna fungerar, då kan bara göra det på sin tur. Men jag tror inte, <laughs> okej okay, vi kanske vet det men jag tror inte vi tänkte på det. Vi, jag gjorde <laughs> inte det i alla <laughs> för, för det man kan göra, när det är en stur kan man ju säga att okej, okay, jag gör ingenting nu, men ifall x händer så gör jag y. Mm. Och i det här fallet så var det Ifall vi ser en fiende så avvirrar ja, vi crossbows mm. Och sen då Ifall det går ett helt varv och inte det har hänt Då kan de säga, ja ah, men då vill jag antingen göra det här Eller så gör man en, en gång till Okej, okay, men om X händer så gör jag Y Och det mm. var det de gjorde då hela tiden Och eh, till, er, till er förtjänst då, så lyckades ni till, till slut forcera dem Och de backade bara ett rum och sen ett rum till Så det var hela tiden så här ni var tvungna att springa in i ett nytt rum hela tiden ja. <laughs> Och de stod på rad och sköt på alla som öppna Det var väldigt kul det var, jag vet, några stannade ju kvar Lite med tanken att Nej, om jag går in dit nu så dör jag Någon hade elva HP jag, jag sprang efter med 4 HP Eller någonting och tänkte Ja, ja vi, vi dör väl allihopa i alla fall mm. <laughs> um, Men um, Men det, det gick till slut på något sätt jag tror... ja, men slut, Slutet gått Allting gått, nu har ni ju typ en liten bas Där nere i Underdark, i alla fall ett tag Tills det kommer Crutix eller någonting och säkrar upp den men, men just nu så är ni säkra mm. Det, det, känns, det känns bra, vi har lyckats med någonting vi, ja, Eller lyckats Jag vet inte riktigt vad vi har gjort Men, men vi är där men, i alla fall Jag har en fråga till er båda Som jag skulle vilja ställa mm. Min fråga är nu så här Nu är ni nere i Underdark, ni är mer eller mindre in i ett hål i marken I ett hål i marken Om, man, om mm. ni så menar mm. <laughs> Va, Vad gör vi när till exempel Joakim kommer och vill göra en karaktär Hur ska han introduceras ut utan att han blir uppäten av er Har ni något förslag på hur man gör det här det är svårt, det beror väl lite på vilken ras han vill spela så där. Jag tänker mig om, om han vill spela en drow så det kanske det är lite lättare att han, jag vet inte, känner Stefanis karaktär eller sådär. Vi är ju ett väldigt, vi är lite av en regnbåge vad det gäller raser just nu, så äm, ännu en ras så... Jag vet inte, vi kanske är toleranta nog Men det, känns, ja, men det ja. känns som vi är under jorden Alla är fruktansvärt onda Världen är fruktansvärt ond Allting är lurigt Det, det måste nästan vara så att, man, att de känner, på något sätt känner <laughs> Liksom Ja för att min min, min tanke är ju så här Ni hänger just nu med tre stycken npc -er, En tifling och två dvärgar mm. En av mina tankar är Antingen om, om någon skulle spela en dvärg eller en tifling Då är han någon, någon av dem eventuellt mm. Eller så kan man liksom retconna Alltså uh, retroactive continuity Och säga att nej men denna, den ena dvärgen Var egentligen en Och så Joakims karaktär Det fungerar ju också Hur mycket, hur mycket skulle det paja era immersion så att säga Ifall en av dvärgarna visar sig vara något annat Egentligen mm. Alltså att han bara alltid har varit det Det gör ingenting för mig, jag tycker sådana grejer För att få in nya spelare så är jag Väldigt öppen för sådana grejer Det spelar inte så stor roll för mig alls Nej, i just det läget när man ska få in nya Så är jag också ganska jag Kan blunda, om man säger så Lite mm. Ja precis, man måste ju göra någon slags För att annars är det så ja, oh, jag är här ute och vandrar Jag är level ett ute och vandrar i Underdark, vad är ni? Ja men precis, jag hänger här i den här Fängelsekolonin eller något Och um, uh. ja, mm. <laughs> Nej men det ska bli sant. Det kommer nog bli det svåraste jag gjort som en spelledare Ja det känns väl Försöker klämma in folk Vi försöker alltid utmana dig utan att veta om det Ja yes. som du sa där att Du, du hade kommit på en, en stensäker plan För hur vi skulle starta spelet Och så pajade jag det direkt <laughs> Det känns det... Det var, sig, det var helt underbart det var så, Jag trodde jag hade liksom ett helt idiotiskt system ja, men så här, Om någon försvinner, då dör alla Om någon dödar någon, ja, men då dör alla så här, Nej men vi tar och dödar dem Och sen beger vi oss ut i det andra dagen, Det är klart Fast egentligen så eh, borde du ha sett det komma För nu så här, i efterhand, det är ju en väldigt team effort grej att göra Det är så här, klart vi skulle göra det, det, är, ja, det var här. nästan När man tänker att det efterhand efterhand hade varit förvånad Om det inte hade hänt, nästan ja om vi hade varit i fängelsekoloni så Jag hade gjort exakt samma grej oh, ja. men det som är det som gör att jag tycker det är lite synd om det, det är ju att du hade ju så jäkla många karaktärer på, det här, eh, på den här fängelsekolonin som du verkade ha här, gett lite backstory såg grejer. du får så många och vi och vi vi träffade dem en gång var går därifrån har ju uppenbarligen fått dem hade nu så efter reglerna och drar ut i ingenstans. Du bara, ja hopp! <laughs> jag vet inte, alltså, det är ju ungefär det som är Darnison Dragon. Så jag är, inte, jag är inte arg eller så. Jag, jag, jag är inte ens besviken. Jag är bara, ja, det var det som hände. Jag är inte arg, jag är inte besviken. Jag har bara tappat hoppet. <laughs> Nej men jag vet inte Jag, jag kan ju säga så här. jag hade kul när jag gjorde, när jag gjorde All backstory där, men jag, jag kommer att ha kul också När vi är ute och upptäcker allting tillsammans För mig är det ofta så att det roliga för mig är att se Vad som händer lika mycket som det är för er För jag har ingen aning om vad ni ska göra någon gång Jag, jag tror jag sagt det, att jag brukar introducera ganska mycket När vi spelar mm. Vilket innebär liksom att jag är lika chockad som ni När det, när det händer saker, så är det är kul <här> <här> Och nu fick jag en gång än en gång fick jag liksom bekräftat att det är svårt att planera vad som kommer att hända i ja, det Och det är lite av skärmen med det. Att, eh, liksom, det är skillnaden alltså, på, på, på pen and paper och liksom Gate, att det är, det är skillnad. Det, det är inte helt satt, satt i sten. Man kan göra lite ja. vad man vill och det är väl rätt skärmen alla förstod hoppas jag och även förklara för lyssnarna att min karaktär som var en minitar hette Jack. Att, att det ja, även är en ordvits som Kussan, Jack. Eller Jack. Hur säger man det ordet egentligen? Jag. Men Jag menar jag. Ja, Men är Jag det, det, det på engelska mm. också. Jack. Ja, det var med jag. Ja, precis. För ja, det är ju tanken, ordvikten där. <laughs> eller Jack. Ja, det känns som att det är okej att berätta nu när jag är hemma i Göteborg. Vi säger vi, vi så gilla saker. Vi får leva upp till den myten. Mm. Myten om mig själv mycket bra det. Hur, hur känner ni er? Känner ni er taggade på något vis? Är ni tävlingssugna? Jag är alltid tävlingssugna Jag är taggad på livet Jag har känt som jag har varit nära att dö nu så att jag, jag är redo Sitter allt. ni på kunskap som få andra gör? yes Nej. Jo, det gör ni faktiskt Ni är duktiga på det här för att Vi, vi ska ta en liten paus och sen så återkommer vi med eh, ja, min, Mitt favoritsegment i, I den här podcasten Citatleken Där så var vi tillbaka ifrån pausen. Och vi hoppar rakt in i citatleken. Snabb förklaring. Jag har tagit fram tre citat. De kan vara ifrån diverse olika medier. Det kan vara ifrån tv-spel, tv-serier, filmer. Ja, egentligen vad som helst. Anna och Håkan, som är de tävlarna idag, ska gissa. Vilket medie det är Och ifall det är exempelvis en tv-serie Så ska man gissa vilken tv-serie Och vem som säger det Man kan få upp till tre poäng per citat Och vinnaren går ut med ja, Väldigt mycket ära Mycket ära och 10 000 kronor. Precis, 10 000 kronor per omgång eh, Direkt ur ja, yes. vi, vi samlar ihop Det, det är ingen skatt del, Skatte, Skattefritt, det är gå, Nej. gåva, Nej. gåva. Ah, okay. Coolt. Citat nummer ett Håkan, är du redo? Listen to them, mm -hmm. children of the night What music they make Listen to them, children of the night What music they make Det är antingen, det är, antingen så är det Gary Oldman som säger det i Dracula-filmen Bram Stoker's Dracula um, Och det är då Dracula som säger det Eller så är det alltså Från boken Al Bram, Stoker, Bram Stoker's Dracula Vänta, om jag ska få trepang, då behöver jag säga mm. att medie. Vi, vi kan väl säga att det är filmen då jag säger att det heter filmen Nick Och det är Bram Stoker's Dracula Och det är Dracula Eller är det Gary, är det Gary Oldman som säger det Dracula eller Gary Oldman Okej okay. eh, Anna, din tur mm. eh, Det är ju Vår kära Count Dracula I filmen Jag ska säga att det är den Den, den lite tidigare i filmen Jag ska säga att det är den från När det är den från 30-talet Tror jag Jaha 30, 31 säger vi så mm. de, kan, de kanske så. säger det i den andra också men jag vet att de säger det i den jag ville bara ta någonting annat än dig bara för, att, för att visa att jag inte bara tog exakt exactly. jag, jag, jag vet ju att de säger det i den med äh, Keanu Reeves och äh, och äh, Gary Oldman för att, för att jag känner jag, jag, jag, jag ser scenen, det är när Keanu Reeves rakar sig och så är det varje som, som vem, vem, är, vem är det som är, är det så faktiskt att det är Keanu Reeves Nej, nej, nej. Vem det är Dracula spelar Dracula i den, oh, i den filmen? Gary Oldman. I min ah. alltså. Det, det som jag menar. Vilken, vilket antiklimax. Du, du låter ju väldigt, väldigt säker. Detta ja. citatet för mig är inte Gary Oldman. Utan det är Louis, Bella Lugosi. I Dracula från 1931. Jaha, så det var, en äldre, det men var nej, en äldre. Jag är för osäker för att inte ge båda två, tre poäng. För det, det känns som att... Eh... Jag tycker det är mest rättvist för att jag tror att det kommer ju från båda. Ja, men han kanske säger något... Han kanske ja, Jag kan ändå tänka mig att det, det kan mycket väl vara med båda. Och, och jag har inte riktigt tid och orkat att kolla upp det just nu. Och Det känns som att ja, ni lyckades båda gissa att det här var Drakula och att jag. Alltså jag kan typ höra det här i Tom Cruise röst. Vilket får mig att fundera om de har någon sorts variant av det med i, i Interview with a Vampire, men jag vet inte riktigt. Men det är väl så här grej som är återkommande för att den är känd ja. liksom. Men här, här. Jag har. Um, i, ja. I den filmen jag menar. Så säger de um, lis uh, Listen to them, Children of the Night, what music they make. Ja. ja. Det var, nu, det var ganska likt. Det var och det, det är också. Det, det är också från boken, säger jag här borta på. på härligt härligt. Ja, Men man kan tänka sig att det är från boken också. Alltså, det, det här är ett sånt citat som man drar, drar, som går vidare. Kan man ju tänka säga. Är... Exakt. Det är lite grann som att alla James Bond säger Vodka Martini tjej något. Men jag tror på något sätt <laughs> ja. att uh, man måste höra det med bella Lugosis uh, röst. För att, uh, för att uh, verkligen förstå för att. En Dracula i en film från 1931 Det är den läskigaste och häftigaste Dracula på något vis det... <laughs> Medan Gary Oldman mest bara eller löjlig Vilket, vilket jag älska den filmen <laughs> Men eh, det, det gjordes ju också en film som handlade om En ny, ny filminspelning av den här eh, Bella Lugosi-Draculan från eh, 1931 så att den handlar om ja. att man spelade in en film om den filmen eller no någonting sånt. Nej, nej, nej, nej. Du tänker på Aha. Nosferatu. När, den när, de, den när det visar sig att han som spelade in Nosferatu van var. En vampyr. Ja, så var det jag. Ja. Och, det, och det är någon som dokumentärfilmar när de spelar in den. eller sånt. Ja, Så är det. Exakt. Den filmen tyckte jag exakt, var bra. Vad tyckte du om den? Ja. Jag har, jag har bara sett delar av den, jag har inte sett hela men jag har velat se den Jag måste ja, det, för den, är, den, den var långsam och jag kan erkänna att jag var ganska uttåkad i, i sektionen av den filmen Men det var en fruktansvärt häftig film, alltså det är ganska annorlunda liksom Den var, den var, cool. Den var cool Ja, exakt eh, Ja, 3-3 Shadow oh. of the Vampire, sorry heter den, den är, mm. den är från 2000 den som handlar om Nosferatu-filmen. den kan man rekommendera i alla fall. Den var ganska häftig om man gillar gillar vampyrer och Dracula. Och inte... Då ska vi säga inte skjublade vampyrer. Gillar ni riktiga vampyrer så kan ni se på den. För Den var väldigt häftig. 3-3, och nu är det din tur att börja, Anna. Citat nummer två. Just once, seriously, just bloody once, could you tell me where you parked? Jag har... Ingen aning om vad det här kan vara ifrån Sådär direkt Det jag kan Komma fram till är att jag tror Att det är någonting brittiskt För att han säger just bloody ones <laughs> <laughs> mm. eh, Så att får utgå ifrån det Tänker jag brittiskt producerat mm. Och då tar vi att det är en TV-serie Säger vi Ehm um. Vad kan det vara för tv-serie? Jag har ingen aning Jag tänker mig Jag, jag vet inte, vi tar Simon Pegg Och så säger vi Spaced Bara för att ta något han har varit med i Spaced, tv-serie, brittisk produktion Håller du med, Håkan? nej alltså jag vet inte jag, Eftersom jag inte vet vad det här är Så, så tänker jag försöka liksom klämma in det här i en film Um, just once, seriously, just bloody once. Could you tell me where you parked? Kan vi inte säga att det är typ det 51st State med, eh, ni vet, Samuel L. Jackson och någon britt? De, de, de drar runt i England och, och, och kaosar lite grann. Och då tänker jag då att det är britten som säger det till Samuel L. Jackson. <laughs> Så då, då har vi alltså två skilda gissningar den här gången. Ja, den, ja, den här tv-serien och den andra filmen och jag, kan, jag, säger, jag säger, ingen av er har rätt på vad det är men det är en tv-serie TV så att därför kommer Anna få en poäng och leda med 4-3 och vi säger såhär brittiskt, ja 2007, ja och det här sägs av eh, den goda sidan av två extremer Mr. Dr. Äh, Jekyll i serien Jekyll ah. av James Nesbitt. Ja, Steven och han, Moffat. i och, och, är Steven Moffat-serie. Äh, jag älskar det här citatet. Jag kom, när, när, när jag hittade det så tänkte jag, gud vad jag älskade när de sa det här. <laughs> och det, det är när han, när han äh, jag, jag tror det är så här att han, de har haft en kväll när Dr. Jekyll har gått och fixat och grejat lite och så läser han in i bandspelaren han har exakt vart han har parkerat bilen och vart han är någonstans och så vidare och, vad, vad, och allting som pågår. Och sen vaknar han dokt, dokt, liksom Mr. Mm. Hyde upp och han går till en bar frågar bartenden, vad blir allra mest bakfull av? Och så ser man hur han halsar ett glas in halsar en, så en shot, halsar en öl och sen går han iväg till, typ, knarkar lite, knullar en hora och så vaknar eh, eh, Dr. Hyde Dr. Ekel upp typ i den här röran för att betala horan. Och så går han och så pratar ja, han in i den här bandspelaren. Som är ett sätt att han kommunicerar med uh, Mr. hype och säger... Just once, seriously, just bloody once, could you tell me where you pass. Det var bara, bara, bara... Det är bara så perfekt. Ja, ja, det är, det är så otroligt bra. Vilken skitstävel, vilken vi, kan vi kan ja, Det oss, alltså. Mm. <laughs> Fyra, tre till Anna och Håkan... Det är din tur att börja på det sista citatet. Oh, nej, det här är ett svårt citat. Nej, okay. Jag kommer försöka uttala alla de här orden. Jag vet inte hur jag lyckas. Uh, ni får gärna... Varenda uh, ett gärna... av dem, Alla ett av Ni får gärna upprepa uh, för med, uh, varje gång sen. Båda två, ja. så att man kan höra hur det egentligen ska låta citatet. <laughs> citat nummer tre. Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling. By the grave and stern decorum. Uh, ...of the countenance it wore, though my crest shall be shorn and shaven, though, I said, art sure no craven. Okej, okay, så so, jag tar och läser här, och jag eventuellt blev jag inspirerad av, av dig nu när du för att jag var lite, jag var lite osäker där, men okej. Okay. Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling by the grave and stern decorum of the countenance it wore. Though thy crest be shorn and shaven thou, I said, art shorn och craven. Är det The Raven? Heter så? Edgar Allan Poe? Och eh, penna på papper? Vilket medie med det? Dikt? <laughs> dikt, så du säger, du säger alltså direkt, direkt dikt och The Raven. Anna? Ja, det är oh, ska, jag, ska jag också ah, läsa nej. den för att, för att... läsa det. Läs det. Jag, jag, har en, jag har en känsla av att Anna aldrig har fått läsa engelska om ah, nu vill uh, hon du... göra det. <laughs> alltså, jag är så dålig på att läsa dikter. Liksom <laughs> Okej, okay, men då blir det inget, då, då hoppar vi över det. Mm. <laughs> Kör. Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling. By the grave and stern decorum of the countenance it wore, though thy crest be shorn and shaven. Thou I said art sure no craven. Det är klart, det är klart det är The Raven och det är den bästa dikten som har skrivits någonsin. Oh, vad jag älskar den här öven Edgar Raven, wandering from the nightly shore. Tell me what thy oh. lordly name is on the night's plutonium shore. Quote The Raven, raven nevermore. Jag har en känsla att Anna vinner det här med en poäng. Alltså, vad är det alltså den är... <laughs> den är på i min bok som jag har med Edgar på så är den på sidan 29 och den där delen är på sidan 30 det är typ om man, jag vet inte stycken i dikter. vad heter det det är nummer 8 i alla fall som börjar <laughs> stansen och my soul from out that shadow that lies floating on the floor och fast det bästa, det bästa är så här mot slutet då är det typ här: prophet said I thing of evil prophet still if bird or devil det är ja, det är mycket ja det är det är en fantastisk eh, fantastisk diktör. och jag kan också rekommendera eh, Tim Burtons kortfilm från 1982 som heter Vincent, eh, som är med Vincent uh -huh. Price som är en animerad kortfilm uh -huh. med The Raven som eh, inspiration. Eh, en, film som jag, en kortfilm som jag har kunnat i princip utan till eh, i mina yngre dag, för att jag älskade <laughs> den så otroligt mycket, och jag älskar den fortfarande lika mycket. Vincent alltså finns på Youtube. Cool. Hey, 4-3 alltså, men ni. Det blir väl 7 6. Ja, just det är typ massa massa massa, massa, massa peng. Uh, 7 6. Jag... Vi fick poäng jag glömde, här också. Men resultatet kvarstår 1 poäng. Ni fick många poäng där gången. Men ni, miss, men ni missade Jekyll. Jag trodde ni skulle ta Jekyll. Jag har inte sett Jekyllen. Jag... Jag, jag har inte heller jag sett jag den det. det det är ju det är väl mer för att det är inte det domaren. Jag inte, och jag älskar, jag kommer aldrig ihåg vad han heter, men han som spelar Jackel också. Så jag vet inte varför jag inte har sett den, men jag, jag ska ändra det. Och det låter ju som en helt inbara mm, serie. Det, det, alltså den, serien är verkligen helt otroligt bra. Jag gillar den otroligt mycket. Det är James, men det är väl James Nesbitt som spelar? Ja, James Nesbitt ja. såklart. Från Cold Feet och mm. allt möjligt. Mm. Ja, jag rekommenderar er att se den då. Så för det första så kanske ni svarar... Är rätt oftare på citatleken för att jag lär återkomma till lekel i citatleken och för det andra så är den väldigt bra serie den, den kanske spårar lite det kunde slutat, slutat lite stabilare men den är bra jag tycker att, jag tycker att det känns väldigt kulturellt nu, nu hade vi med en dikt och allting mm. Ja, verkligen Är det här något vi kommer återkomma till? För det här är typ det är min favoritdikt Men det är även typ en av väl ganska få dikter som jag faktiskt ja, känner till Men, men, men jag det är också det. tillsammans med den här Karin Boye dikten Alla svenskars favoritdikt Det, det, det, det känns lite... Visst gör det ont när ja, bla bla ja, ja, men men Det är det så liksom så. dikternas Jag går och fiskar på något sätt det, det, det, Men det är Tyst! Du kan inte jämföra The Raven med Jag går och fiskar Din häda. Du okay. förstår jag, jag menar. Det är en dikt väldigt mycket. Mång... Jag förstår hur du menar, men de ska inte nämnas i samma mening. Shh. Jag menar att det var en dålig jämförelse. Jag, jag önskar jag, jag skulle sagt jag skulle sagt svan eller någonting. Önskar okay. Det önskar jag att aldrig. Svan, det är viktigt att svan Känner du dig mer med nöjd nu? Ja. Okej. Okay. Jag, jag tror det. Jag, jag, jag vet inte om Svansjön är min favoritballett, men det är säkert det jag, jag har. Men du förstår jag det. Det, det känns som att det är den dikten man säger är ens favoritdikt om man inte vet så mycket om po med, med poesi. Och det är också Svansjön är väl den kanske balletten man säger är en favoritballett om man inte vet så mycket om ballett nötknäppade ja, äh, man bara, var här i en Ja, är det den där Penny Arcade, förlåt mig? Ja, jag länkar det precis, jag, jag kommer länka den i vårt blogginlägg också, men det oh, är Penny Raven Arcade skämtar om de här, de här Kindle-böckerna som finns med reklam och det, de har gjort det ändå med The Raven då, med, med lite reklaminbyggd i, vilket är väldigt roligt mm. oh, jag, menar, jag tycker, vi brukar ju rätt ofta vara arga i The Effortcast men det känns som att vi har någon typ av god not ja. här, så jag tänkte att vi skyndas avsluta innan den pajar Innan vi pratar mer med varandra och blir arga Det är nu jag Tack så mycket för att ni lyssnade Kom gärna in och ja, jag, vet inte. jag höll på att säga gilla oss på Facebook jag vet inte. Gör vad ni vill, ni kan hitta oss i sociala medier Önska någonting, jag vet inte Gör sånt man gör Så tack så mycket för att ni Prata med ni oss, vi, vi tycker om ah. er allihopa inte ni vet jag. vad man gör, ni, ni bor ju inte ja. på internet allihopa Ni vet vad man gör, gå och gör det med Och, oss. och så länge ja. så tänker vi vänta till nästa veckas inspelning Kolla på Batman och lite sådant Så ha det gott så hörs vi igen Hej då! Hej då! Hej då! Tack för att du har lyssnat på The Effortcast Om du vill höra eller läsa mer av oss kan du gå in på vår hemsida www.effortcast.com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 Jag ska säga, gå in på dina torrens stäng av porniladdningarna. <laughs> han. Hallå hallå hallå hallå Är då? Hallå, hallå, hallå. Oh, han gör